السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيقال أقول لك الله سبحانه وتعالى صلاوة سلام Semoga. Tercerahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau dan keluarga beliau. Fahitmamun likalami margaqum fil majlis al awal dalam rangka menyempurnakan apa yang telah kami bahas bersama kalian di majlis yang pertama. Ushiru illa salah umur. Saya memberikan isyarat kepada tiga perkara. Al amri al awal. Kari yang pertama Annal khulafaa al-rashidina Thumma khulafaa Bani Umayyah Bahwa Bahwa khalifah Yang empat Kemudian Khulafaa Bani Umayyah Thumma khulafaa Bani Al-Abbas Kemudian Daur Al-Abbasi Bani Al-Abbas Kulluhum min Quraish Seluruhnya mereka berasal dari Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari dari Quraisy Taimi. Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Taymi, dari suku Taimi dari Quraisy. Umar Adawi dari Bani Adi dari Quraisy. Dan Umar Adawi dari Bani Adi dari Quraisy juga. Wa رضي الله عنه من بني أمية بن عبد شمس أيضا من قريش. دان عثمان يبرر أصله من بني أمية ابن عبد شمس، juga berasal dari Quraisy. وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه من بني هاشم، وهاشم من قريش. دان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه من بني هاشم، dan Hashim juga berasal dari Quraisy. Wahai kawan, Bani Abbas, umm Bani Hashim, umm Quraysh. Mereka berkata Bani Abbas dari Bani Hashim dari Quraysh. Jadi, semua dari kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Salluruhnya itu termasuk dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah disahkan hadis tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dan telah sahih hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan para imam itu seluruhnya berasal dari Quraisy. Wadjam'a turlq hadis wara'yatnya. Dan telah dikumpulkan jalan-jalan dan riwayat-riwayat hadis riwayat ini. Al-Hafidh Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah. Oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah. Di risalatihi di العيش في طرق حديث الائمه من قريش في كتاب beliau yang berjudul لذته العيش tentang jalan-jalan hadis -jalan para imam itu berasal dari Quraisy wa hadha al hadis imma an yakuna amran minhu sallallahu alaihi wa bi an yakuna al a'immah min Quraisy wa hadis ha sini Bisa jadi atau boleh jadi berisi tentang perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa para pemimpin itu harus berasal dari Quraisy. Wahada عند الاختيار والقدرة عليه. Dan ini apabila ia dipilih dan ada kemampuan untuk menjadi pemimpin tersebut. اما اذا اذا تولى الحكم غير قريش Khaira Raju din min Adapun apabila yang memimpin adalah seorang laki-laki yang bukan berasal dari Quraysh, fiyajib lahoh assem wa ta'afil ma'roof. Maka ia tetap memiliki hak untuk didengar dan ditaati di dalam perkara yang baik. Dikawulhi sallallahu alaihi wasallam. Wa inta amra aleikum abdun habashin. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian tetap wajib mendengar dan taat Walaupun yang memimpin kalian Seorang budak dari Etiopia Maka orang-orang yang mencelak Kepemimpinan kaum muslimin Bi annahum laysu min Quraysh karena mereka bukan berasal dari quraish mukhalifun li hadhihi al adillah syar'iyyah pada mereka itu menyelisihi dalil-dalil yang syar'i ini min quraish hada syart hada wajib 'inda al maka syarat pemimpin itu harus dari quraish ini harus ketika ada kemampuan di dalam hal tersebut wa 'inda al ikhtiyar ibtida'an idza aradu an yakhtaru waliyyan amran lahum dan ketika dipilih di awal kali, itu ketika mereka hendak memilih seorang pemimpin. Adapun apabila telah tertetapkan seorang pemimpin dari selain Quraisy, maka tidak boleh bagi kita untuk memberontak kepada pemimpin tersebut. Al Amrussani atau Cembi Hussani. Perkara yang kedua. Fi Sahih Al-Bukhari 'an Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi dalam Sahih Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala 'anhu bahwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam bersabda halaku ummati 'ala aidi ughaylimatin min quraish tasghir gulam tasghir gulam ughayl binna kebinasan tasghir ghilman ummati disebabkan anak-anak muda dari Quraisy. Qala al-ulama Ini merupakan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi ada yang memimpin itu berasal dari orang-orang yang masih muda usianya. Aw kana amiran ma'a sighari sini athaw ia menjadi seorang gubernur dalam keadaan masih muda usianya, wortekbu umuran mukadif di dan mereka akan melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat. Keihlak ummah bil fitan wal hurub seperti membinasakan umat dengan terjadinya fitnah-fitnah dan peperangan-peperangan. Au bi ihdasin bid'ah fiha atau dengan membuat buat bid'ah di dalamnya kaman kana ya'mur min sighar ha'ula'i al-umara' bi sabbi sahaba sebagaimana memimpin orang-orang yang muda tersebut dengan mencela para sahabat sawa'an ya'mur bi ali radhiyallahu anhu au ya'mur bi muawiyah radhiyallahu apakah itu ia mencela ali bin abi Talib r.a Atakun mencela Muawiyah Radiyallahu anh Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah mengatakan, Di kitabnya Fathul Bari Di syarh Sahih Al-Bukhari Di dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari Ta'liqan ala hadith Abu Hurairah Taha Memmentari hadith Abu Hurairah ini Wa ma'a ikhbarihi Sallallahu alaihi wasallamah Anhala k umatnya, pada tangan Disamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahawa kebinasaan umat beliau ada di tangan-tangan pemimpin-pemimpin yang muda ini, bima yafalunahu min sifk dima wal muqalafat al shar'iyah dengan apa yang mereka lakukan dari menumpahkan darah dan menyelisihi syariat-syariat illa anna an sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anil khuruj 'alayhim muharramuh namu an sallallahu alaihi wasallam tetap melarang memberontak kepada pemimpin tersebut dan muharramuh dan mengharamkan memberontak kepada pemimpin tersebut li anna fil khuruj 'alayhim ihlakan lil ummah ashad min ihlakihim sabab Tindakan memberontak kepada mereka akan membinasakan umat dengan kebinasaan yang lebih parah daripada kerusakan yang dilakukan oleh mereka. Al-amruss salis al wat-tambihi salis. Perkara yang ketiga dan peringatan atau peringatan yang ketiga, wahyam masalah muhimmah, itu masalah yang penting. Nastayy' anu an anwina laha, nusamiha. Kita bisa menamakan permasalahan ini dengan ta'addudul khulafa'. Ta'addudul khulafa' fi waqtin waahid fi amaakin mukhtalifah. Adanya beberapa pemimpin di tempat-tempat yang berbeda seperti kondisi kita saat ini. Kana muslimun fi 'ahdi al-khulafa' ar-rasyidin khalifatuhum waahid kullu muslimin Dulu kaum muslimin di masa khulafa Al-Rashidin, pemimpin mereka presiden mereka khalifah mereka satu summa hasran an qamat dawlatun fi asy-syam wa dawlatun makkah wa madinah amryan terbuka negeri-negeri negeri di asy al-hijaz dawlatun fi asy adalah sina muawiyah dan daulah bil negeri syam dipimpin oleh muawiyah dan negeri hijaz kemudian اجتمعت الامه على خلافه muawiyah kemudian setelah itu umat bersatu lagi di bawah kepemimpinan muawiyah radhiyallahu anhu qodiyallahu san fadamma so, سقطت الدولة الأموية وجاءت الدولة العباسية. تكلا دولة أموية جُغر دندت دولة عباسية. بقيت الخلافة العباسية في مشرق المسلمين في بلاد المشرق. maka تاب دولة العباسية في بقية شرق. وقامت دولة أموية في بلاد الأندلس، dan تقى دولة أو نعارة الأموية في دائرة أندلس، أقامها الأمير الأموي قرشي عبد الرحمن الداخل. يعني للتجاه كان عليه الأموي، خليفة الأموي عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل، واستمرت. Gadat, ma'as tamarat qurunan dan negara atau daulah ini terus berlanjut beberapa generasi. Kira sembilan ratus tahun, wakilah kurang dari itu. Hingga seratus tahun dan ada yang mengatakan kurang dari itu. Wakaan ulamaul Islam di jami' al-alam al-Islam, min ahli sunnah, yuqrūn al-wa'īyah. ويقرون بهذه الولايه يعني yani, الذين تحت هذه الولايه يقرون بشرعيتها والطاعه والذين تحت الولايه الاخرى kepemimpinan ya, yang satunya dan juga menetapkan kepemimpinan yang lainnya falam sejak saat itu Umat Islam tidak pernah lagi berada di bawah satu kepemimpinan. Wal ulama as-sam' wa at dan para ulama mereka menetapkan untuk tetap mendengar dan taat. Wala yashtariṭun an yajtami'a al-muslimun kulluhum 'ala khalifah waahid. Dan para ulama tidak pernah mensyaratkan bahwa umat itu harus berada di bawah satu satu khalifah. Bal idza taghallaba Shakzun pada kuter mina al-aktar, belad mina al-bilad, usteteblahul hukum, agtuhu ahkam al Bahkan apabila ada satu orang yang telah memegang kepemimpinan di satu negeri dari negeri-negeri negeri yang ada dan kepemimpinan telah ditetapkan atasnya, maka hal itu diakui wahaga min akwal ijmaat al-amaliyah al-ijma'at maka ini merupakan kesepakatan para ulama ala sihat ta'adud al-wilayat tentang bolehnya atau benarnya beberapa pemimpin atau penguasa waqad naqal al-ijma'at ala thalik al-imam Muhammad ibn Abdul Wahab, rahimahullah dan Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah telah menukilkan ijma' kesepakatan tentang hal tersebut. Faqala wal ulama'u min kulli madhhabin Dan beliau mengatakan para ulama dari setiap mazhab mereka semuanya sepakat ala anna man taghallaba 'ala qutrin min al bahwa siapa yang telah mengalahkan suatu panjuru negeri dari penjuru-penjuru negeri yang ada u'tiya ahkamal imam al-a'zam maka diberikan kepadanya definisi imam atau kepemimpinan Masalah. yang yang paling besar maksudnya presiden minal bai'ah was-sam'i wat-tha'ah wa dilakukan kepadanya bayat, mendengar dan taat dan selainnya wa hakadha naqala al-ijma' ai al-imam al syaukani Demikian pula Imam Ash-Shukrani, rahimahullah, menukilkan ijma kesepakatan tentang hal tersebut. Wa an-nun ummatanam tajdim ala khalifatun wahid min miahat al-sinin, bahwa ummat ini berada di bawah lebih dari atau tidak berada di bawah satu pemimpin sudah dari seratus tahun yang lalu. Wa ma'ahada yukarrir ahlu ilm al-sam' wa al Meskipun demikian, para ulama tetap yang mengharuskan untuk mendengar dan taat ila asrinahaaba hingga zaman kita ini تعدد الدول الاسلاميه ورؤسائها وحكامها terjadi beberapa negara-negara Islam dan pemimpin-pemimpin yang berbeda di setiap negaranya shakul hukimin muslimin fi dawlatin islamiyyah maka semua pemimpin yang ada di satu negeri dari negeri Islam Fahuwa wali ul amr fi tikelkat dawla. Maka dia adalah seorang wali ul amr di negeri tersebut. Fayutah hukuhu kamila. Maka diberikan kepada pemimpin atau presiden tersebut hak-haknya secara sempurna. Minbayatin wsemgin wta'ah wathahrimil kuroj walmunazah. Membayatnya, kemudian mendengar dan taat kepadanya dan haram memberontak dan mencabut ya ketaatan darinya fawilayatuhum فقو... sahihah maka kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang sah wasyariah dan sesuai dengan syariat Walau hasrat akciran atau bukhafatun syar'iyyah, walaupun pada diri mereka terdapat kekurangan-kekurangan dan penyelisihan-penyelisihan terhadap syar'iannya. Misal hukum biqair ma anzal Allah. Salah satu contoh penyelisihan tersebut adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Min alamzma walqawainin alasriyyah dari undang-undang yang ada di zaman ini. Sharqiya kanat atau Barat. Baik undang-undang yang ada di daerah Timur ataupun daerah Barat. Fahadhi kebiraat gizimah min kabair zonub. Tindakan ini itu berhukum dengan selain hukum Allah merupakan salah satu dosa yang besar. Wa ashadu minha intisharud bid'ah. Dan lebih parah lagi darinya adalah tersebarnya bid'ah bid'ah. فلو كان ولي الامر الحاكم المسلم على بدعه او ينشر بدعا ولو كان seorang presiden muslim yang ada di negeri muslim berada di atas bid'ah atau dia menyebarkan perkara-perkara bid'ah au ala kabair wa atau berada di atas kefasikan dan perbuatan-perbuatan maksiat au fihi zulmun wa jawrun ala atau pada dirinya terdapat kezaliman dan kelaliman kepada para masyarakat yamna'uhum huquqahum maka hak-hak mereka dan mereka meng menghalangi hak-hak para rakyat falwajib as-sam'u lahu wat-ta'a maka tetap wajib mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf wa tahrimul khuruj 'alayhi wal munazahati dan haram Melakukan pemberontakan kepadanya dan mencabut ketaatan darinya. Walwajibus sabrulaley hatta yufrijallahu alamr. Yang wajib bagi kita adalah bersabar terhadap pemerintah yang demikian hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kemasa hadzalik 'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi 'ashratil ahadin as-sahihah sebagaimana hal itu telah sahih di dalam hadis-hadis atau puluhan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih seperti qauliy sallallahu alaihi wasallam isbiru hatta talqauni 'alal hawq seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Tetaplah kalian bersabar hingga kalian berjumpa denganku di Telaga nanti. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Barangsiapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah ia bersabar. Jangan sampai ia mencabut ketaatan kepada pemimpin tersebut fainnahu man fa'ala qasultan 'ida shibr famat matamita jahiliyah sabab siapa yang meninggalkan seorang pemimpin satu jengkal saja maka kemudian dia meninggal dunia maka dia meninggal di atas jahiliyah fafihi at tahdhiid min al khuruj 'ala sultan walau fi shay'in yasir maka di dalamnya terdapat peringatan dari larangan memberontak kepada atau melawan kepada pemimpin walaupun dalam perkara yang kecil. Wa mithlu sallallahu alaihi wasallam adu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum fa innallaha saailuhum amma istaraahum. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunaikanlah oleh kalian hak-hak pemerintah tersebut dan minta hak kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah nanti akan bertanya kepada mereka Tentang kepemimpinan mereka tersebut Maka inilah tiga perkara yang saya memandang Dengannya saya telah menyempurnakan muqaddimah yang telah lalu Kemudian Abu Dawud rahimahullah Babun fil Khulafa. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ابن فارس وهذا هو محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعان الإمام الكبير شيخ الأئمة وصاحب المصنف والتفسير وغيرها قال محمد يعني بن يحيى الذهلي كتبته من كتابه يعني إشارة إلى أنه أخذه من كتاب عبد الرزاق وهو أضبط في آخر عمره تغير الرزاق الترجمة للإسناد الطريقة نفس طريقة القراءة السابقة نعم. أتكلم عن الإسناد بالعربي ثم أنت من عند التابعي تكمل الإسناد يعني أنه تقول أبو داود بسنده إلى عبيد الله مثلاً وهذا تريد تترجم حتى بال... الكلام على رجال الإسناد انتظرت قاعده ما هو الأسهل عليك قاعده تترجم الإسناد صحيح خلاص Bismillah Izan Qala al-imam Abu Dawud Haddathana Muhammad bin Yahya bin Faris Wahu al-imam Muhammad bin Yahya Al-imam zuhli Al, al Abu Dawud Rahimahullah ta'ala mengatakan Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris Wahu Muhammad bin Yahya al-Zuhli. Dan dia adalah Muhammad bin Yahya al zuhli Qala haddathana Abdul Razak Wahu al-imam al-imam al-sal'ani ia berkata telah bercerita kepada kami Abdul Razak yaitu Was Sanani, Syekhul A'immah Ahmad wa ghairihi, imam uh, gurunya para imam, Imam Ahmad dan selainnya. Wa sahibi kitabil musannaf dan pemilik kitab Al Musannaf. Qala Muhammad bin Yahya Az-Zuhli katabtuhu min kitabih. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mengatakan saya menulisnya dari kitab beliau. قال عبد الرزاق اخبرنا معمر وهو بن راشد البصري عبد الرزاق mengatakan telah memberitakan kepada kami ma'amar ani Az-Zuhri وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله dari Az-Zuhri yaitu Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri رحمه الله an Ubaidillah ibn Abdullah وهو ابن عبد الله بن العتبة ابن مسعود tabi'i jadil dari Ubaidillah ibn Abdullah seorang tabi'i yang mulia ibnu utbah ibn mas'ud ibn utbah ibn mas'ud ibn ibn Mas 'an ibni abbas radhiyallahu 'anhuma dari Ibn abbas semoga allah meridhai keduanya habru hadhihi al-umma wa al-quran itu orang yang memiliki banyak ilmunya dari kalangan umat ini dan penafsir al-quran dan beliau adalah anaknya paman nabi sallallahu alaihi wa yang diajahlah Nabi alaihi salat wa salam فقال اللهم علمه التاويل Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah ibn Abbas ini kata beliau ya Allah ajarlah ia at -tawil. itu Ay tafsir at-tafsir ahsan naam tafsir dan huwa ahadus sab'ah almuktsirin fi riwayah dari riwayah hadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia termasuk dari tujuh orang yang banyak meriwayatkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan banyak yang meriwayatkan adalah orang-orang yang meriwayatkan lebih dari seribu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wom sibatun dzakarohumul ulama. Dan mereka ada tujuh orang disebutkan oleh para ulama. Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa Abu Sa'id al Khudri. Yang kedua Abu Sa'id al Khudri wa Jabir Abdullah al-Ansari yang ketiga Jabir bin Abdullah al-Ansari wa Anas ibn Malik al-Ansari radhiyallahu anhu kemudian Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha kemudian Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha wa Ibn Abbas radhiyallahu anhumasumma Ibn Umar kemudian Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kemudian yang terakhir adalah Abdullah ibn Umar Ha'ula'i as-sab'ah humul mukthirun min as-sahabah li riwayatil hadits. Mereka bertujuh adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengulang? Yang bisa mengulang. Jawab. Ha ah. Siapa yang bisa mengulangi tujuh orang tadi? Ah, lama, akh. Tafadhal. بقي واحد هؤلاء ستة الذين ذكرتهم ستة من هو ابو سعيد ذكره ابو سعيد الخدري ذكره سعد بن مالك جابر بن عبد الله الأنصاري أحسد إذا هم سبعة ويعيدهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدرين وجابر بن عبد الله الأنصارين وأنس بن مالك وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر نعم إذا قيل من في العلم سبعة أبفر آه لا هذا آخر سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر يلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu taala menceritakan wa hadha riwayat as-sahabah ba'dihim an ba'd maka di sini terdapat isyarat riwayat seorang sahabat dari sahabat yang lainnya wa aktsaru ahadith Ibn Abbas sami'aha min as-sahabah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebanyakan hadisnya Ibnu Abbas itu dia dengar dari sahabat dan sahabat itu mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dan Ibnu Abbas قد قارب الاحتلام 12 عاما 13 عاما. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat Ibnu Abbas baru hampir memasuki usia balik yaitu 12 tahun atau 13 tahun usia beliau. Hmm. قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ مُنْتَجَاكَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنشَرَتَكَ أَنَّهُ مَنشَرَتَكَ أَنَّهُ مَنشَرَتَكَ أَنَّهُ مَنشَرَتَكَ أَنَّهُ مَنشَرَتَكَ أَنَّهُ مَنشَرَتَكَ أَنَّهُ مَنشَرَتَكَ Yaitu ia menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mimpi yang dilihatnya. Yang memegang kitab hadis 4632 ribu enam Ya, dia kau dia kau. Rukum, Hadis empat ribu enam ratus sahih. Ya. Okay. Fakal, Inni aral Laylata. Ayah raa rukia aral Laylata. Lalu orang tersebut berkata kepada Nabi Alaihi Wasallam, Sesungguhnya aku telah melihat mimpi tadi malam Zullatan Di dalam mimpi tersebut aku melihat sebuah awan Zullat kulma azallak min saqfin atau sahabatin atau gair dhalik Dikatakan zullat dalam bahasa Arab itu maknanya adalah sesuatu yang menaungi Apakah itu atap, awan atau yang lainnya Wal murad huna as sahabah al mumtirah Namun yang dimaksud di sini zulah adalah awan yang menurunkan hujan. Kalak yang tuf minha ayaktor mina hadhi al-sahabah al-samn wal-gasal. Laki-laki tadi menceritakan dia melihat dalam mimpinya awan yang menetes dari awan tersebut minyak samin dan madu. Faarad nasa. Yatakffun بأيديهم أي يأخذون ويتناولون بأكفهم من هذا العسل والسمن. لalu laki-laki tadi menceritakan maka aku melihat manusia menampung dengan tangan-tangan mereka minyak samin tadi dan madu yang menetes tadi. Fal mustakil wal Maka ada dari mereka yang mendapat banyak, ada juga dari mereka yang mendapat sedikit. Kata beberapa ulama, gula dan lemak di sini adalah Al-Quran dan Sunnah. Saya baca. Mereka menafsirkan minyak samin dan madu yang menetes tadi adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan bahawa manusia mereka berbeza-beza di dalam ilmu mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Wahai yang kudunya minhuma dan berbeda-beda di dalam tindakan mereka mengambil dari keduanya. Wqila innasam walasal lakban lil Qur'an al dan ada juga yang mengatakan bahawa kedua hal tersebut iaitu minyak samin dan madu tadi adalah lakop bagi al-Qur'an al-Karim. Kalau untuk al-Qur'an al-Karim, kalau wara sebaban waasilan minas sama'i ila al-ardh habl wa Kemudian dia mengatakan dan aku melihat sebuah tali yang bersambung dari langit hingga ke bumi. Fa'araka ya Rasulullah akhadhta bihi fa'alauta. Kemudian kata laki-laki tersebut, aku melihatmu wahai Rasulullah mengambil atau memegang tali tersebut kemudian engkau naik ke atas dengan tali tersebut. Tumma ahdah bihi rujul anakar faala bihi. Kemudian tali itu dipegang oleh laki-laki yang lain. Kemudian laki-laki tersebut pun naik ke atas. Tumma ahdah bihi rujul anakar faala bihi. Kemudian tali itu juga dipegang oleh laki-laki yang lain. Kemudian dia juga naik ke atas. Tumma ahdah bihi rujul anakar faala bihi. Kemudian tali itu juga Kemudian tali itu dipegang oleh laki-laki yang lain, ini laki-laki yang ketiga. Kemudian tali tersebut terputus. Kemudian disambung sehingga laki-laki yang tiga pun naik ke atas. Para ulama menjelaskan bahawa ini merupakan isyarat tentang tiga khulafa al-raشد: Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman radhiyallahu anhum. Dan intiqā' yang terjadi di dalam khilafah Uthman, kemudian Uthman radhiyallahu anhum. Dan terputusnya tali tadi itu adalah isyarat tentang terbunuhnya Uthman radhiyallahu taalaanhu agar ia turun dari kepemimpinan atau khilafah. Sein kulcha وعمر رضي الله عنه ايضا قتل شهيدا وهو يصلي. Bertanya, dalam keadaan syahid dalam keadaan beliau salat قال para ulama menjawab ya dia memang terbunuh di tangan abu lu'luah al majusi Namun bukan agar ia turun dari kepemimpinan atau khilafah. Innama katilah Abu Lu'luh al Majusi idaan fitdin, untuk Qamal lil Majusi. Akan tetapi Abu Lu'luh membunuh Umar radhiyallahu anhu karena dia memusuhi agama dan membalaskan dendam orang-orang Majusi. Amma Uthman radhiyallahu anhu, fakutilah li anhum kano yunaziyunuh khilafah. Adapun Uthman radhiyallahu anhu, maka mereka membunuhnya karena mereka ingin mencabut khilafah dari dirinya. Wah, wahuwain dhu'ghadun wa'amrun min al-Nabi sallallahu alaihi wasallam allah yatna'zil. Dan Uthman pada saat itu memiliki perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melepaskan khilafah tersebut. Wadalaika fil hadith as-sahi'h min hadithi Aisha radhiyallahu anha. Dan itu terdapat dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Utsman, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai Uthman Utsman, la'allallaha an yulbisaka qamisa, sebab اي khilafa bil qamis, qamisut khauf. Naam. Ahsant. La'allallaha an yulbisaka qamisa. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala akan memasangkan kepadamu sebuah gamis. Atau Allah Subhanahu Wa Taala akan memakaikan kepadamu gamis yang maksudnya adalah memakaikan, yaitu memberikan kekhilafahan kepada beliau. Fyuriduk al munafiqun ala khaliha. Maka orang-orang munafik ingin menanggalkan hal tersebut dari dirimu. Jika takleh ha hatta kalqani, maka jangan sampai engkau melepaskan kepemimpinan itu hingga engkau berjumpa dengan Tuhan. Wajuma qutil Uthman radhiyallahu anhu arda shahidan mazluma dan ketika hari terbunuhnya Uthman radhiyallahu taalaanhu dalam keadaan ia terzolimi. Wadha'adah umuruh 80 tahun. Umur beliau telah sampai. 80 tahun. 80 tahun. Wa huwa alladhi tastahi minhu almalai'ka. telah melewati 80 tahun. dan Beliau adalah seorang yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari penghuni surga. Fa di dalam hadits Abu Musa di dalam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari Al dan selainnya fi isti'danihim liddukhuli 'ala sallallahu alaihi wa itu tentang mereka meminta izin kepada nabi untuk masuk menemui nabi sallallahu alaihi wa sallam abu bakrin faqala an sallallahu alaihi wa sallam idzan lahu wa basyirhu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meminta izin untuk masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi mengatakan izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya bahawa ia termasuk dari penghuni surga. Kemudian Umar radhiyallahu anhu meminta izin untuk masuk maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan izinkan ia masuk dan berikanlah kabar gembira kepadanya bahawa ia termasuk dari penduduk surga lalu meminta izin radhiyallahu anhu ardhah kemudian setelah itu Utsman radhiyallahu taala anhu meminta izin untuk masuk maka qala dzallahu bil jannah ala balwa tusibuk lalu nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan izinkan ia masuk dan berikanlah kabar gembira kepadanya Bahawa ia termasuk dari penghuni surga dengan ujian-ujian yang dialaminya فاسترجع Uthman رضي الله عنه وقال انا لله و انا اليه راجعون لالعثمان رضي الله عنه mengucapkan kalimat istirja yaitu inna lillahi inna ilaihi rajiun وهذه البلوى التي yang beliau alami ini adalah kondisi atau tindakan manusia yang keluar dan memberontak kepada beliau radhiyallahu an. Fa hada ma'na qawlihi fa qata'a Inilah makna dari cerita yang dalam mimpi tadi, tali tersebut terputus kemudian disambung kembali. Fa qala Abu Bakr radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi la tad'anni Fakal agbrha ayu fesr wa auwl hadithi ruya ya rasulullah. Kemudian setelah laki-laki tadi selesai, Abu Bakar berkata, aku menebus Muhyir Rasulullah dengan ibu ayahku dan ibuku. Apakah engkau membiarkan aku untuk menafsirkan mimpi tadi? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, silakan engkau menafsirkan mimpi tersebut. Fakal amm al zullah, f zullah al islam. Kemudian Abu Bakar berkata, adapun awan tadi, maka itu adalah naungan Islam. Itu agama Islam. Wa amma ma yanṭifu min as-samni wal-'asal fa al-Qur'an, linuhu wa halawatuhu. Linuhu, سهulathuhu, yusru. Naam. Wa laqad yassana al-Qur'an li-dhikri. Fas-samn layyin wal-'asal halu. Fa al-wasfayn lil-Qur'an. Naam. Baik, kemudian Beliau mengatakan, ada pun yang menetes dari awan tersebut berupa minyak samin dan madu, maka itu adalah Al-Quran dan linuhu yaitu kemudahan Al-Quran serta halawatuhu, manisnya Al-Quran tersebut. Wa amm al mustakhiru wal mustaqil, fahu al mustakhiru min Al-Quran wal mustaqilu minhu. Ada pun, ya makna Al-Mustakhir, ada yang mendapatkan banyak dan ada yang mendapatkan sedikit. Maksudnya ada yang banyak mengambil dari Al-Qur'an dan ada yang sedikit mengambil darinya. Wa ammas sababul wasl min as-sama' ila al-ard fa huwa al-haqqu alladhi anta 'alayh. Adapun tali yang tersambung dari langit ke bumi, maka itulah kebenaran yang engkau wa ya Rasulullah berada di atasnya. Ta'khudhu bihi fa yu'lik Allah thumma ya'khudhu bihi ba'daka rajulun fa bihi Engkau memegang tali tersebut lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu kemudian tali itu setelahmu dipegang oleh seorang lalu orang tersebut pun naik dengannya fakana allazi akhadha bihadzal haqq ba'dahu huwa Abu Bakar dan yang mengambil atau memegang kebenaran ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu sumaya'khudhu bihi rajulun akhar fay'lu bihi kemudian tali itu dipegang oleh laki-laki yang lain kemudian ia pun naik dengan tali tersebut. Sumay'akhudhu bihi rajulun akhar fayanqati'u thumma yuwṣalu lahu faya'lu bihi. Kemudian ia dipegang oleh seorang laki-laki yang lain kemudian tali itu terputus kemudian disambung untuknya sehingga ia naik dengannya. Hadisul ru'ya hadza fi bukhari wa Muslim. Dan hadis tentang mimpi ini ada di dalam sahihul Bukhari dan sahih Muslim. وتعبير الرؤى علم و منافسر كان او متاويل كان merupakan sebuah ilmu fal qaulu fi ta'birir maka orang yang mengatakan bahwa takwil mimpi itu bukanlah ilmu maka ini adalah perkataan terhadap allah tanpa ilmu wa fatwa dan ia merupakan fatwa kama fi qissati yusuf alaihi استنا في سبع بقرات سمان كما في قصه يوسف ia mengatakan berikanlah fatwa kepada kami tentang mimpi sapi-sapi yang gemuk waqad zakarallahu azza wa jalla arru'ya fi alquran fi mawaadhi' dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang mimpi di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an ru'ya yaqub alaihis salam bima sayajri li yusuf wa ikhwatihi Mimpi Yakub alaihi salam tentang apa yang akan terjadi pada Yusuf dan saudara saudara Yusuf. Inni rai'itu ahd Afwan Rukyat Yusuf aafwan. Rukyat Yusuf alaihis salam. Inni rai'itu ahd 10 bintang, kemudian matahari dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan Wah ruia as-sajinaini ma'ahu fi sijin dal mimpi dua orang yang dipenjara bersama beliau di dalam yaitu bersama Nabi Yusuf di dalam penjara wah tafsir Yusuf lil dan penafsiran atau ta'wil Nabi Yusuf terhadap mimpi. Thummah ruia ya al-malik aziz al-malik azizu Misra wah tafsir Yusuf lil ruia. Ya. Kemudian mimpi raja Mesir ketika itu dan tindakan Nabi Yusuf menakwilkan mimpi raja tersebut. Wkalaikah dzikrullah fil Qur'an ru'yah Ibrahim al-Khalil waru'yah al-Anbiya' wahiul. Dan demikian pula Allah subhanahuwataala menyebutkan tentang mimpi Ibrahim alaihis dan mimpi para nabi itu merupakan wahyu. Alayabunyia inni ara fil manami anni azbahuk fanzur mada tara. Beliau mengatakan, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka apa pendapatmu?" Famtathala Ibrahim wa ibnuhu Ismail li azza wa jalla. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala. Hatta idza arada, hatta idza adjja'ahu arada dzabhah, fadaaha Allah azza wa jalla bikabshan 'adzim. Hingga ketika Nabi Ibrahim sudah hendak menyembelihnya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan penyembelihan seekor domba yang besar. Wa kana dhalika ibtilaan wa ikhtibaran min Allah taala dan itu merupakan ujian kepada beliau dari Allah tabaraka wa taala wa liyakhruja min qalbi Ibrahim mahabbatu kulli ahad wa tukhlas hulaa لله تبارك وتعالى في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Dengan ujian itu agar keluar dari atau agar Ibrahim mengikhlaskan kasihnya hanya untuk Allah Ta'ala. Walaihijuzul ahdin an yakhudah بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤى الأحكام. Dan tidak boleh bagi seorang pun setelah wafatnya Nabi saw menetapkan hukum-hukum dari mimpi. Wala tuqasuru'a ghairal anbiya' 'ala ru'yal anbiya' dan tidak boleh dianalogikan mimpi-mimpi selain nabi dengan mimpi-mimpi nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Imma an yas'ala ashhabahu, 'hal ra'a Maka tindakan Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya apakah ada salah seorang di antara kalian yang bermimpi, kemudian Nabi saw. mentakwilkan mimpi nya tersebut. Ya. atau Nabi saw datang kepada mereka kemudian beliau mengabarkan kepada mereka tentang mimpi tentang sebuah mimpi. Maka bisa jadi Nabi saw menetapkan dari mimpi itu sebuah hukum syar'i seperti mimpi azan. Kena raahu Abdullah bin Zaid bin Abdurabb. Yang dilihat Allah. mimpi itu dilihat oleh Abdul Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bin Abdurabb. Ibn, ibn Abdurabb. Wkalaq raahu riyahu Umar al Azan fil manam. Demikian pula diperlihatkan kepada Umar tentang azan di dalam mimpi. Amma ba'd mautin Nabi SAW falatubna al-ahkam alal-ru'iyati fil-manam. Adapun setelah wafatnya Nabi SAW maka tidak boleh membangun sebuah hukum di atas apa yang dilihat di dalam mimpi. Wa ya. inkana qad yusta'nas biha. Yani qad yustabshar biha. Meskipun mimpi itu dengannya terdapat kabar gembira. Wakadbalah ganas fi hadz zaman fi masalah ceruia walrua dan telah berlebihan berlebi manusia di zaman ini tentang perkara mimpi ini. Wacallaku bia dan mereka sangat bergantung dengan mimpi-mimpi. Wakhadu ta'birat wa tafsirat al-muabirin ala wajhi alqatir waliyakin dan mereka menerima ta'wil ta'wil dan tafsir-tafsir mimpi dari orang-orang yang menafsirkan mimpi tersebut secara pasti dan yakin fa hadza a'lamu hadhihi Abu Bakar يعبر الرؤى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وباذنه ويقول له اصبت بعضا واخطأت lihatlah ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia yang paling berilmu dia menafsirkan mimpi di hadapan Nabi SAW Kemudian Nabi mengatakan kepadanya Setelah itu Engkau benar di dalam menafsirkan sebagiannya Namun salah di dalam menafsirkan sebagiannya Lihatlah kala ay Rasulullah Latuhadithanni Asabtu Am akhtaktu Fakala SAW Asabta ba'dan Wa akhtakta ba'da Fakala aqsamtu ya Rasulullah Atahaddithni mal ladzi akhta'tu faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqsim alaikana itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan wahai Rasulullah hendaklah engkau benar-benar menceritakan kepadaku apakah aku benar di dalam takwil tersebut atau aku salah maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau benar sebagiannya dan engkau salah sebagiannya kemudian Abu Bakar berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam aku bersumpah wahai Rasulullah Hendaklah lantau menceritakan kepadaku apa yang aku salah fakalan nabi maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tuksim, jangan engkau bersumpah fa apabila ini yang terjadi pada abu Bakar radhiyallahu anhu yaitu umat yang paling berilmu Lalu bagaimana lagi dengan para pentakwil-pentakwil mimpi yang lainnya? Wata'bihul ru'ayah ilmun lahushuratu fil mu'abber wa fil ra'i dan menakwilkan mimpi-mimpi itu memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi pada orang yang mentakwilkan dan pada orang yang melihat mimpi. Faleisakul ru'ain yu'abbaru ta'abbaru ru'ya. Maka tidak semua orang yang bermimpi bisa ditakbirkan, bisa ditakwilkan mimpinya. Wahdillah, Mubr. Mafir Rujia min al Shar. Tidak yahber bia. Terkadar seorang Mubr seorang yang mentakwil mimpi mengetahui adanya keburukan kejelekan di dalam mimpi tersebut, maka dia tidak boleh mentakwilnya. Para ulama, kama lam yahber Nabi atau lam yahber Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini, di mana yang terkait dengan masa yang kurubaghdah. Para ulama mengatakan, sebagaimana yang terjadi di dalam hadis ini. Bahawa Nabi SAW tidak mengabarkan tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Kala ba'adu ahlil ilm. Atau fa'inqilah. Apabila dikatakan. Limadu idhanil ulama' fassaru hadhu hadith wa'abbaru hadhihi ru'ya. Wa nazzaluhu ala al-kholafai ba'dah. Wa nabi'ah. Limadu al-ulama'u ba'dan nabi SAW. فكّروا وبينوا معاني هذه الرؤيه طيب apabila ditanyakan atau dikatakan mengapa para ulama membiarkan atau membolehkan atau mereka menafsirkan tentang mimpi yang terjadi di dalam hadis ini yaitu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajab al imam ibnu qayyim rahimahullah di kitabnya tahdhib sunan abi daud maka pertanyaan ini perkataan ini dijawab oleh al imam ibnu al qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tahdzib Sunan, Sunan Nabi. Abi Dawud, inma faṣṣara al-'ulamā' hādhā ba'da mawtin Nabī ṣallallāhu 'alayhi wa sallam wa wuqū' mā waqa'a min amri al-khulafā' ba'dahu. Farā' ulama munafsirkan apa yang terjadi dalam hadis ini setelah wafatnya Nabi ṣallallāhu 'alayhi wa sallam karena telah terjadi apa yang terjadi dari perkara-perkara khalifah. Fa taḥaqqa fa amru qad waqa'a. Maka perkara tersebut itu telah terjadi, maka termasuk dari sebuah maslahat ditafsirkannya hadis tersebut. Ala, ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن حب بن فارس وهو الذهبي المتقدم. Kemudian alim Abu Dawud mengatakan. Telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Yahya ibn Faris itu Az-Zuhri, qala haddathana Muhammad ibn Kasir, ia berkata telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Kasir, qala haddathana Sulaiman ibn Kasir an Az-Zuhri an Ubaydillah bin Abdullah an Ibn Abbas an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-qissa, qala fa aba an yukhbirahu ay an yukhbir Aba Bakr Muhammad ibn Kasir mengatakan telah bercerita kepada kami Sulaiman ibn Kasir dari Az-Zuhri dari az, dari, az dari Ubaidillah ibn Abdullah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah tadi ai hadhath tariqah ath-thani lam yusamma fihi Ibn Abbas Aba Hurairah fa marratan qala 'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa marratan lam yadhkur Aba Hurairah wa marratan samma Aba Hurairah wa hadha la yu'assir fi al-hadithna Sayyid Ibn Abbas mengatakan maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk memberitakan hal tersebut kepadanya. Dan ini adalah jalan yang lain dari hadis tadi. juga dari Ibn Abbas dan di sini Ibn Abbas tidak menyebutkan dari Abi Hurairah. Demikianlah terkadang beliau menyebutkan nama Abu Hurairah dan terkadang beliau tidak menyebutkannya tapi langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaf aban yubirahum. Sharah tetap. Masya Allah. Thumma qalabu Dawud haditsana Muhammad bin Al Muthanna. Kemudian Alimah Abu Dawud mengatakan telah bercerita kepada kami Muhammad ibnul Musanna. Ia Al Ansari. Ia berkata telah bercerita kepada kami Muhammad ibnul Al Ansari. telah bercerita kepada kami Muhammad ibnul Al Ansari. Ia berkata Muhammad ibnul Abdullah Al Ansari. Ia berkata telah bercerita kepada kami Muhammad ibnul Abdullah Al Ansari. Ia berkata Al Ansari. Ia berkata telah bercerita kepada Al Ansari. Ia Al Ansari. Ia berkata telah bercerita kepada kami Muhammad ibnul Abdullah Al Ansari. Tep, masih cukup. Muhammad ibn Abdullah al-Sori mengatakan telah bercerita kepada kami al-Ashas Mustad. Abal Mudzir. Lihatlah al-Ashas. Dia adalah yang menceritakan tentang Hasan. Ya. Dari Hasan, dia adalah anak dari Hasan al-Busri. Dari Abu Bakr Ta'nufiy bin al-Harith, mala Rasulullah SAW. Tep, dari Hasan yaitu Ibn al Hasan Al-Bashri dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Wal Hasan Al-Bashri قد سمع من Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dan Al Imam Al Hasan al basri telah mendengar hadis dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala zaata yawmin man ra'a minkum ru'ya. Bahwa Nabi SAW pada suatu hari bersabda, siapakah di antara kalian yang telah bermimpi? Wa aktsar ma kana yukhbiruhum Auysaluhum an ruahum bade al fajar dan seringnya Nabi saw mengabarkan kepada sahabat tentang mimpinya atau bertanya kepada mereka tentang siapa yang mimpi itu setelah solat subuh. Huna suad. Di sini ada pertanyaan. Loqam sheikh atau ustad. Lo lo anna sheikh atau ustadan. Kalau ada seorang sheikh atau seorang ustad. احتج بهذا الحديث هكذا بر dengan hadis ini seperti ini wa sara ba'da al fajr yaqul lin nas kemudian setelah subuh dia berdiri di hadapan manusia siapa di antara kalian yang melihat mimpi summa yuqim halaqat wa baramij fi tafsir kemudian dia melaksanakan atau menegakkan muhawara mu'adarah dan acara-acara untuk mentakwil mimpi-mimpi tersebut Wa yaqul hadha dalil sunnah dan dia berkata saya melakukan hal ini ini dalilnya ada dalam hadis samahu wal jawab maka apa jawabannya al an nutabbiqu ma nadrusuhu al usul nutabbiqu amaliyan ma nadrusuhu min al usul ah sekarang kita akan menerapkan prinsip-prinsip yang telah kita pelajari ayya ajibuni idza turidu turiduna an tansalibu kalau kalian mau pulang maka jawab pertanyaan saya. Na'am. Saffal. Isqad. Lasta Rasulullah. Lasta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, yani Yang lain, huwa al-ashr al-ittiba' nabi sallallahu alaihi wasallam illa ma نعم هم اصلنا هو اننا نتبع النبي صلى الله عليه kecuali ada dalil yang mengkhususkannya اه ا يعني كده دليله في منطق الدراسه يقول قلنا ان الرؤيا علم فمن ليس له علم لا يفتي عذر فإذا كان هذا الاستاذ والشيخ عنده علم بتعميل الرؤى فهل يعقد مجالس هكذا بعد الفجر في المسجد او في غيره ويقول للناس هاتوا رؤاكم kalau seorang ustaz ini atau seorang shaykh ini memiliki ilmu. Apakah tentang tafsir mimpi. Apakah dia boleh membuat muhadra-muhadra perkumpulan-perkumpulan. Amma, kan amma idha kan ma'indahu ilm, hadha ma'ayyajuz lahu. An yuftil wahid, fadlan an yakun lil nas hatu ru'akum. Adapun apabila dia ini tidak memiliki ilmu. Maka tidak boleh baginya untuk memberikan fatwa. Ayya, ana urid an asrifakum litertahu. Ayya. Saya ingin يا membuat kalian agar istirahat ha هذه الجهه كلها ها هذه الجهه كلها هذه الجهه كلها في احد كلهم هذه الجهه كلها هذه الجهه كلها تفضل درس لا يجدؤ nabi SAW صلى ان النبوه قد mengatakan bahawa an nubuwah kenabian itu telah terputus akan tapi masih ada al mubashirat Itu berita-berita gembira qalu man ya rasulullah qala ar salihah Yerahal mukmin atau ralahu. Maka ditanyakan kepada beliau siapa itu yang memberikan kabar-kabar gembira. Kata beliau mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang mukmin di dalam mimpinya. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الرُّؤْيَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَةِ. Dan Nabi saw mengatakan dalam hadis mimpi itu merupakan satu bagian dari bagian-bagian kenabian. فَالرُّؤْيَةُ وَتَعْبِيرُهَا بَاقِيٌ. مaka mentauwilkan mimpi itu masih ada. وإذا قربة الساعة في الحديث يقول عليه الصلاة لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. طيب داللي يعني في آخر الزمان داللي آخر الزمان المؤمن, المؤمن المتحقق بخصال الإيمان لا تكاد رؤياه إلا يعني ما لا تكاد تتخلف يعني تقع bahawa mimpi-mimpi seorang mukmin itu hampir-hampir tidak dusta. Fa at-tawil lir tafsir bi 'ilm baqi' nabi sallallahu Jadi, menafsirkan dan mentakwilkan mimpi itu masih tetap ada walaupun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi al Anar ru'ya idza kana yu'khad minha al-hukm fa hadha khass bin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Anar ru'ya jika kan diambil منها حكم فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اما بعده فلا يؤخذ منها احكام المimpi yang diambil darinya hukum-hukum maka ini hanya khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh mengambil hukum dari mimpi-mimpi هذا حق ولكن ليس الذي اريده هذا حق كلامه ولكن ليس هو الذي اريده طيب perkataan perkataanmu benar akan tapi bukan itu yang saya inginkan. hatta la util alaikum biar saya tidak terlalu mengambil waktu panjang atas kalian. naqul lam yaf'aluhu alkhulafa' ar-rasyidun ba'da. Saya katakan perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh para khulafa' ur-rasyidun setelah Nabi SAW Kitab sunnah amal as-sahabah kita harus berpegang dengan Al-Quran, As-Sunnah, Al kemudian perbuatan para Sahabat. Abu Bakar, lama kan Al-Khalifah, lama yaqid hadhih Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi Khalifah, beliau tidak pernah mengadakan majlis-majlis. Wahabah -majlis. Umar, Uthman, Ali. Muawiyah, dan baki Sahabat. Demikian pula Uthman, Abu Umar, Uthman, Abu Ali, kemudian Muawiyah, radhiyallahu taala anhu. Wahai Abu Abbas, yang meriwayatkan hadis ini, demikian pula Abu Hurairah, radhiyallahu anhu. Tidak ada yang menyalahkan salah satu dari mereka. Demikian pula Abu Abbas, yang meriwayatkan hadis ini, demikian pula Abu Hurairah, radhiyallahu anhu. Tidak ada yang menyalahkan salah satu dari mereka. Demikian pula Abu Maka menurut yang kami ketahui tidak pernah dinukilkan ada seorang pun dari mereka membuat majlis-majlis di dalamnya mereka mentakwil mimpi-mimpi. Iden. Sahim Sumhazah? Kalau begitu apakah kalian sudah paham? Mislhu misl masalah at-tabarruk ya sama seperti ya, masalah at-tabarruk mengalap berkah berkah berkah. Karena as-sahabah yatabarakun bi nabi sallallahu alaihi wasallam dulu para sahabat mereka itu mengambil berkah dari bekas-bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam min wuduhihi wa min e, ma bashara jasadahu min thiyabihi wa ghairi dhalik mereka mengambil berkah dari peninggalan atau bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa air wudunya atau sesuatu yang menempel dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhta'a ba'dhu ulama al-muta'akhirin dan telah terjatuh ke dalam kesalahan sebagian ulama yang datang belakangan faqal yuqasu alaihim at tabarruk bi yuqasu alaihi at tabarruk bi athar al ulama wa salihin mereka mengatakan dianalogikan dengan perbuatan para sahabat tadi tindakan mengambil atau mengalap berkah dari peninggalan atau bekas-bekas para ulama dan orang-orang saleh wa akhta'a fi hadha dan dia telah jatuh dalam kesalahan di dalam perkataannya ini. Li amrain isnain. Karena dua perkara. Al amrul awal perkara yang pertama, ialah al asal. An Sahabat بعد موته لم يتبرك بعضهم ببعض. Yaitu alasan yang pertama adalah prinsip itu. Yaitu bahwa para sahabat tidak pernah sebagian mereka mengalap berkah dari sebagian yang lain. Walam yakuun tabirun yetabrroqun bil sahaba la Abu Bakr walaghairah dan tidak pernah para tabi'in itu mengalap berkah dari para sahabat tidak kepada Abu Bakar tidak pula kepada selain Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahada yadulna al-amr ashani maka ini menunjukkan kepada kita perkara yang kedua. Wahwa anna al-ma'na fit-tabrroq bihi an-nubuwah wa laysa al-ilm makna dari menggalap berkah atau mengambil berkah adalah karena kenabian beliau bukan karena memiliki ilmu dan memiliki kesalihan wa huwa khatamul anbiya la nabiyya ba'dahu dan beliau adalah penutup para nabi tidak ada nabi lagi setelah beliau wadih hadha jelas jelas alhamdulillah intahat as-sa'ah al-ula wa nabda' fi as-sa'ah thaniyah telah selesai ya sesi yang pertama dan kita akan mulai nanti di sesi yang kedua demikian nqul fil ru'a demi kita katakan di dalam mimpi fas sahabat wa minhumul khulafa'ur rasyidun ra'u wa rawu ma kana yaf'aluhun nabi sallallahu alaihi wasallam Para Sahabat dan Khalifah Uroshidun mereka melihat dan meriwayatkan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yuqimu. Di Masjid, walau di gairih majlis, istiqbal ruh nas Namun mereka tidak ada membuat atau mengadakan majlis-majlis untuk menyambut manusia agar mentakwil mimpi-mimpi mereka. Bapak ya Ustad, mana indah. Al-Hudani. Al Ash'az ibn Abdul Malik al Hudani. Ya Al Ash'az ibn Abdul Malik al Hudani. Bos, nak hentam. Hafal istanat. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata. Ada. Seorang. Malam. Beri. Kau. Rujah. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari mengatakan siapa di antara kalian yang melihat mimpi. Fakalah rojulun. Anaraituk. An. Mizaan. Nzel. Min. Al. Sama. فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أو رجحت أنت بأبي بكر ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهة الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم tetapi bahawa Nabi saw mengatakan pada suatu hari siapa diantara kalian yang melihat mimpi maka ada seorang laki-laki berkata saya saya melihat seolah-olah ada sebuah timbangan yang turun dari langit lalu engkau wahai rasulullah ditimbang bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu maka engkau lebih berat daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian ditimbang Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu maka Abu Bakar lebih berat daripada Umar. Kemudian ditimbang Umar dan Utsman, maka Umar lebih berat daripada Utsman. Kemudian timbangan tersebut diangkat, lalu para sahabat mengatakan, "Maka kami melihat ketidak sukaan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Qala ba'du ahli ilm lima 'alimahu nabi sallallahu alaihi wasallam ma yaqa' ba'da maqtli Uthman fil ummah min al-fitan. Sebagian ahli ilmu, sebagian para ulama mengatakan tentang ketidak sukaan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi karena beliau mengetahui apa yang akan terjadi pada umat setelah terbunuhnya Uthman radhiyallahu anhu dari berbagai macam fitnah-fitnah. Fama sufik fil ummati min ad maka apa saja yang ditumpahkan atau darah apa saja yang ditumpahkan ila alyawm hingga hari ini wa ma nasha'a minal firaq dan apa saja yang muncul, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa saja yang akan muncul dari kelompok-kelompok. Wa -kelompok. awwaluha khurujan al khawariz dan kelompok yang pertama adalah kelompok khawarij. Kullu hadhih al masaab min asari al khuruji ala Uthman wa qatlihi bissiyah. Semua keburukan-keburukan yang seperti ini merupakan hasil dari tindakan memberontak kepada Uthman radhiyallahu taala alaih. ثم قال حدثنا موسى بن اسماعيل وهو التبوذكي مش راف مش را طيب mengatakan telah bercerita kepada kami musa ibnu ismail قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة dia bercerit dia berkata telah bercerita kepada kami hamad ibnu salama an ali bin zaid وهو ابن جدعان وفيه ضعف دري علي بن زيد itu ibnu judan dan ini di dalamnya ada kelemahan lakin da'fahu huna la yabur akan tapi kelemahannya di sini tidak membahayakan hadisnya. Li amrain tiga, li amrain dua, dua. Karena dua perkara. Tiga, tiga, tiga tiga tiga. Dua, dua, dua. Hmm. Al amr al awal perkara yang pertama, anna rawi Hamad bin Salamah anhu, qad kana zubta hadisahu wa hafizah. Bahwa Hamad ketika meriwayatkan hadis darinya, ia telah memastikan dan menghafal hadis tersebut. Fa hadis Hamad ibn Salama an Ali ibn Zaid ibn Judan, صحيح. Makahadis Hamad yang diriwayatkan dari Ali ibn Zaid ibn Judan adalah hadis yang sahih. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Sharh Ilal Al-Tirmidzi. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Sharh Ilal Al-Tirmidzi. Amr as-Sani, anhu mutabah. Yang kedua, bahawa ia يعني من المتابع بغيره من الاسناد السابق، بواه يه ميعقطي פרוי פרוי yang lainnya dari hadis-hadis yang عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أن يُكم رأى رؤيا فذكر معناه ولم يذكر الكراهية إنما قال فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فساءه ذلك فقال عليه الصلاة والسلام خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء dari Abdul Rahman bin Abi Bakrah dari ayahnya Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada suatu hari, siapakah diantara kalian yang melihat mimpi? Lalu ia menyebutkan sesuai dengan semakna dengan yang sebelumnya, namun ia tidak menyebutkan al-qarahiyah yaitu ketidaksukaan yang disebutkan dalam hadis sebelumnya pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Maka hal itu terasa buruk bagi beliau, yaitu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau bersabda, "Itu adalah khilafah nubuwah" Kemudian setelahnya Allah memberikan kerajaan bagi siapa yang ia kehendaki. maka kuasaan itu ada di tangan Allah. Allah memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah mencabutnya dari siapa yang ia kehendaki. Haditsan ladzi ba'du yata'allaq bihi, lakinn tajaawazna as-saa'ah. Na'khudhuhi sarii'an, khalas. Tsumma qala hadatsana 'Amr ibn Uthman qala hadatsana Muhammad ibn Harb. Abu Daud mengat Al Imam Abu Daud mengatakan telah bercerita kepada kami Amr bin Uthman, telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Harf ani zubaidi wa Muhammad ibn al-Walid Az-Zubaidi. Dari Az-Zubaidi itu Muhammad ibn al-Walid Az-Zubaidi, min al-muktsirin lirriwayah 'an Az-Zuhri, 'an Ibn Shihab az -zuhri. dia adalah orang yang banyak meriwayatkan dari Al Imam Ibn Shihab. 'An Amr ibn Aban ibn Utsman ibn Affan dari ibnu syihab dari amr bin aban ibnu Uthman, ibnu Affan. wa amr bin aban hadza dhaif fi nafsihi dan amr bin aban ini adalah seorang perawi yang lemah an jabir bin abdillah radhiyallahu an dari jabir bin abdillah radhiyallahu an annahu qala kana yuhaddithu au jabir bin abdillah radhiyallahu anhu ma lawa jabir radhiyallahu anhu ma annahu kana yuhaddithu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bercerita bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Uriy al-lailata salih ay ra'a salih ru'ya. Naam. Telah diperlihatkan tadi malam seorang laki-laki yang salih dalam mimpinya anna Abu Bakr niqta bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay ulliqah wa minhu dhat anwat allati yu'allaq niqta ya'ni Bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu Nita itu ulika digantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar digantung kepada Abu Bakar. Dan Uthman digantung kepada Umar. Qala Jabir falamma qumna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir berkata, "Atakala kami telah bangkit dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ammar rajul qulna. Qulna ammar salih fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kami mengatakan adapun laki-laki saleh itu dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amma tanawwut yani ta'alluq ba'dhum bi ba'dhum wa hum ulata hadzal amr alladhi ba'atha bi sallallahu alaihi wasallam adapun bergantungnya sebagian mereka dengan sebagian yang lain maka maksudnya adalah mereka adalah para pemimpin yang memegang atau para pemimpin agama ini yang diutus Allah Subhanahu wa taala mengutus dengannya nabinya sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Dawud rawahu Yunus wa Shu'aib, lam yadhkura Amr. Abu Dawud mengatakan, ini juga diriwayatkan oleh Yunus dan Shu'aib namun keduanya tidak menyebutkan Amr. Ya'ni anna talamiiz Zuhri ikhtalafu alayhi fi dhikr Amr ibn Abi ibn Utsman bain Ibn Shihab wa Jabir. Naam, talamiiz Zuhri. Yaitu um, muridnya Zuhri mereka berselisih tentang penyebutan Amr. Fal aktsar ja'alul 'an az 'an Jabir. Maka mayoritasnya menjadikan hadis itu dari Az-Zuhri dari Jabir radhiyallahu anhu. Wa huwa munqati' li anna az Jabir. Dan hadis ini munqati', terputus karena dia tidak mendengar, yaitu Az-Zuhri tidak mendengar dari Jabir radhiyallahu anhu. Wa ja'a fi tariqah ukhra 'an az حدثني رجل عن جابر وان datang dalam riwayat yang lain dari Az-Zuhri juga dia berkata telah bercerita kepadamu seseorang dari Jabir wa fi tariq 'inda Abi Dawud tasmiyat ar-rajul 'Amr bin Aban bin Uthman wa dan di dalam riwayat ini Abu Dawud menyebutkan laki-laki tadi adalah Amr ibn Aban ibn Uthman dan dia adalah seorang perawi yang lemah fal khulasa anna hadith Jabir hadha dha'if Maka kesimpulannya hadis Jabir ini yang barusan kita dengar adalah hadis yang dhaif, sahih wa ghairihi. Akan tapi urutan terhadap para khalifah yang disebutkan dalam hadis ini memiliki dukungan dari riwayat-riwayat yang lainnya. Wallahu a'lam wa shallallahu sallam wa barak 'ala 'abdi wa rasulih Muhammad. Hakaza as-saut ahsan. Sah? Baik. Tayyib kif haka? Ma fi tariqah tadhun hadha haka ada cara untuk meletakkannya eh. seperti. Antum tersmangunnya nijidan, wa anak asmahu nafsi. Kalian mendengar saya seperti ini lebih jelas dan saya pun mendengar suara saya sendiri. Walmutarjim yasmahu nijidan dan penerjemah mendengarnya dengan baik. Lain alwab' al-sabiq lah. Yagel, Ustaz Abdul Basit, Menterjemah, Ygud, Mada, Ay, La Ysngah Kelimati Jid. Sebab, Melautkan dengan cara tadi akan menjadikan penterjemah akan bertanya, Apa? Karena dia tidak mendengar dengan baik. Insyaallah. Akad Jid, Insyaallah. <laughs> dengan cara ini lebih baik, Insyaallah. Narakum di Majlis Kedua. Saat 10, Insyaallah. Saya akan melihat kalian lagi di Majlis yang akan datang itu jam 10, Insyaallah. Insya